Egy lány. A lány, tárgyilagosan nézve a dolgot, elnyerte tetszésünket. De amint lehajolt, a formátlan tréningruha alig követte a testmozgását, mintha egy nagy kék foltos szoba lett volna a lány öltözéke, hogy egy különleges formájúnak ítélt követ fölemeljen, vagy talán csupán megbögdössön, hogy a kő hasát is láthassa, akkor nagyon veszélyesen az apámra pillantott, aki egy nyílnek támaszkodott, amit éppenséggel megengedhetőnek tarthattunk volna, ha nem figyeltünk volna föl arcán a vonalak természetellenes és nagyon is előnyös elrendeződésére, valamint tekintetének szégyenlős rejtezkedésére. Hogy ebbe mi a pláne? Hogy ezt kikajálja meg? Mondogatta Fancsikó, nem mintha nem lett volna tisztában avval, hogy ezt kikajálja meg. Az árokparton hasaltunk. Néztem édesapámat, ahogy dolgozik az úton. Megkajálta. Nyugi. Pinta szedelőcködni kezdett. Tudom, de meddig mehet ez? legintet levertem Fancsikó. Pinta már a színpadon volt. Kisasszony! Szabadjon fölhívni becses, bárány becses, Fancsiko tudta a dolgát, ne haragudjék rá, amúgy kedves a légynek sem árt, figyelmét a kőhányó villára. Ez, amelyre a férfi támaszkodik, mint egyedi darab, nem különleges. Ha nagyon jó szándékúak vagyunk, Fancsiko elpirult, szemmel tarthatjuk a nyél göcsörtjeit, a göböket, jobb hiány. De ne veszítsük el a kedvünk, hiszen ott vannak a villa lendületes vastüskéi. Talán ez is túlzás, mert időnként kellemetlen kövek szorulnak az ágak közé. Inkább fogak. Ezért is akad be a kő. Kicsi a rés. Ha a nagy a rés, nem akad be a kő, igaz, ennek is megvan a hátulütője, áthullik minden a villán. Tehát beszorul. Ilyenkor hiába lép kisé hátra ott az a férfi, s hiába feszülnek meg a vádliában az izmok, a derék rezdülését, melyet halkroppanás hangja kísér, szintúgy fölöslegesnek kell tartanunk. Előbb-utóbb a kő beilleszkedik az út egy apró öblébe, és már is elakadtunk. A fortélyos útkaparó kerít egy vaslemezt, szórják arra a követ. – Honnét kerít? – Az itt más kérdés, – válaszolta Fancsikó hálásan. – Még néhány szót a patkáról, mert bizony azt tisztán kell tartani, és a kő, fröcsög erre-arra. – Erre? Arra? Erre, – arra, Pinta nem hisz a fülének. – Nem kell a macát lebecsülni, – sziszekte Fancsikó. A lány fölemelkedett, és rám nézett. szívélyesen elmosolyott. Biztosra mentem. Ő feldobta melmagasságba a követ, mégis fölvette, de már nem nyúlt utána. Nagyon rokon szenves, mondta Pinta. De sajnos. És fejét, miközben két karja, mint a virág kinyílt, a vállai közé ejtett.